En l'àmbit esportiu, sembla que els equips locals afronten els partits d'aquest cap de setmana pujats de moral. Per una banda, el bàsquet Tiana jugarà dissabte a casa després d'haver guanyat el seu primer partit en el que va de Lliga i per l'altra, l'equip tècnic del futbol sala s'ha manifestat molt segur de les possibilitats de l'equip d'acabar victoriós davant de qualsevol rival. Comencem per aquest últim, que a falta que comencin els enfrontaments dels propers dies, actualment és líder de la seva categoria. Durant aquests mesos han aconseguit sumar fins a 13 punts que han anat conquerint amb relativa facilitat, ja que la majoria dels partits han acabat amb un marcador molt favorable als tianencs. Això ha fet que el partit d'aquest cap de setmana, que els enfrontarà a l'equip favorit per guanyar la Lliga, l'afrontin amb optimisme. El coordinador tècnic del futbol salatí, Antoni Brabó, ha afirmat que es plantegen factible l'objectiu de guanyar al Figueres, tot i que juguin en camp contrari. Crec que moltes opcions de com a Mintre, un empat que és la intenció amb la que anem a Figueres. Quasi no m'importa com jugui Figueres perquè crec que tenim el potencial suficient com per guanyar a l'equip que es posa El partit del futbol Salatiana serà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia al camp del Figueres. Uns altres que han començat molt bé la Lliga i que esperen continuar amb la bona ratxa són els jugadors del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana que aquest diumenge rebrà a la zona poliesportiva Jordi Marí el Masnou Atlètic, el vuitè classificat. Els bons resultats de les últimes setmanes fan que puguin afrontar el partit amb una certa tranquil·litat. I és que si comparem en quina situació es troben els blauganes respecte al mateix moment de l'any passat, la valoració no pot ser més que positiva. Ara fa un any van patir a la segona volta per aguantar i en aquesta ocasió ja han sumat 15 punts i van superar a la primera volta. El bàsquet Tiana jugarà aquest dissabte contra el grup Barnabé, un rival que es troba en unes circumstàncies similars a les dels tianecs, ja que també han perdut diversos partits des que va començar la Lliga. L'equip dirigit per David Borrell jugarà a casa amb un objectiu molt clar, aconseguint que den una nova victòria per entrar en una dinàmica positiva. Així ho ha afirmat l'entrenador. Bueno, un equip que està més o menys com nosaltres, de la manera gol que més per dir que, bueno, que intentem, intentarem guanyar i entrarà una segona victòria seguida. Preveure no prevenim res mai, però bueno, sí que, que com a mínim podem competir fins al final com, com vam poder fer amb el, equips com el Círcul. Una miqueta podré competir fins al final. Sinó. I per últim, les noies del Bòler Tiana jugaran diumenge contra el Club Bòler Estructura Solot. Radio tiana, serveis informatius.